Чоловікову руку, пальці міцні і долоню широку. От і все, подумала, а що все? А за тим додом забіг, почувче весілля. А як же подарунок, серце червоне, серце калиновеє. Її думки перебила музика, торгісти музики вдарили бадьорі, запрошуючи до нового танцю. Розділ п'ятий. Весна заміжньої жінки. Гуска. Гуси, гуси, лебедята. Візьміть мене на крилета. Дитяче та давній, як цей світ, Мов пролісок крізь ранній сніг, Мов промінь крізь ще зимову хмару, Проривається і зривається прохання соломічених вуст. Вуст заміжньої жінки, Вродливої, як сама весна, Двічі викоханої минулої ночі, що стоїть серед березневого ранку, сама схожа на дивного птаха з простертими в небо руками крильми. А в темнебі поміж клаптиками білих, як припізнілий сніг, або лебедини пір'я, хмаринок, справді летять гуси. А мій лебеді звідкись, з країв далеких, як уже подаленіле її соломічене дитинство. Летять крізь війну, моби, скасовуючи неї існування, недосяжні для куль, та приголублені соломіченими очима, гуси-лебеді летять. «Що там, соломко?» – гукає і свекруха Павлова мати. «Дикі гуси прилетіли мамо, Щасливо, каже Соломія. Ова, дивина, намагається надати голосу байдужості Марія. Та соломічне захоплення викликає неї на подвір'я. Вона й собі задирає голову і проводжає очима пташиний клин. Єдна, дві, три. Мимоволі починає рахувати та збивається. Бо до гусей, що ділять небо на дві частини, далеко. До неба далеко, а до схожої на птаху невістки зовсім близько. Щось дивне, ось уже другий місяць коїться в душі Павлової матері. Вона все більше закохується в свою невістку. Так би не мало бути, Однак є. Вона стрітила цю жінку давно знану, бо ж до зозуликів рукою подати з давніх девен, живуть на їднім кутку, насторожено ворогувато. Як завжди стрічають свекрухи вісток чужаниць, котрі не знати чого, вриваються в чужу хату і хазяйство, забирають сина з материного серця тулять до свого. Однак Марії не бурчання та нас старога погасли, мов би вогнях на сирій скіпці. Погасила їх Соломія своєю привітністю, щебетанням серед зими, що падло на долівку срібними, а мусь золотими перлами, такими лагідними, добрими були слова, непідробне бажання догодити і щось нове дізнатися. І при тому не відчувалося жодної запобігливості, а наче, наче б давно Соломинка була неїною дочкою, зробила несподіване відкриття Марія, а ще дивні сповнені внутрішнього чару. Рухи соломічних рук, плечей та навіть розкрилля – схожих на два великих метеликів брів. Вона, відьма, раптом подумала якось Марія. Раптом затепла і задрежала рука, що сіпнулася, і з солодким жахом Марія усвідомила, що їй не вороже, а приємно бути під цими, Хай і відьмськими чарами двоє власних дочок, двох синів виростила, а такого, здається, і до них не почувала. Ні, не почувала, любила, бувай, сабанила за якусь провину, а такого захоплення, зачарування не відчувала примітка сабанила, лаяла, гримала. «Хай же там проясниться!» – вирішила Марія. Щодо Павла, то він хоча й кохав Соломію, любив, як свою душу, ладен був отдати за цю жінку найдорожче, все ж, дедалі більше, почував себе власником – Найвродливішою в цілих загорянах або й усій окрузі жінки. Баби. А цей дарований богом і долою дорогоцінний скарб, потрібно пильно охороняти, як усяку належну йому річ. Павло трохи засоромився, коли про те подумав. Соломії не річ, але й річ тоже, бо те, що належить комусь. Мусить бути річчю. Він теж її річ. А тут іще ревнощі точили, як шашель, душу. Нащо Петро явився і подарував те серце? Міг би й щось інше принести. Певно ж прихопив собі дещицю, як ходили на польські колонії». Оно, Лукаш, коли на цілу торбу добра приніс, І посуд, і рушники, і пацьори. Примітка пацьори на мисто. Десь так тижні за два хотів той дарунок виконати, тре, кратькома було те робити. Посварила б Соломіка, та й перестала б. А він чий спитав, дурень, Не шкода буде, як дінеться кудись, Павлику, то ж дарунок весільний. Соломка аж зойкнула, це йому здалося. А вже ж, одлюбчика, твого друга, друга, хіба не. Павло поклав те серце, калиною, як кров'ю обмазана на стіл, кудись сховала його соломка. Кров калина вже тоді потьмяніла, знайти б і викинути але ж вибрала не Петра, але ж вибрала його, Павла, але ж вибрала. Це він вибрав. І таке дівчиною, дівчиною йому досталося. Йому, не Петру тому, що до лісу з дурної голови подався. Україна йому захотілося, бач. Воно, совєти вже під ковлем стоять покажуть тобі в країну не те що дурні німаки а якщо до того живий застанеся а тут іще на лихо старший брат Темко занадився самого двоє дітей а до братою видно не байдужий в воцю засіла як кит сало поглядає сміхочки з торби висипає а ще всякі Лагодзінки. На тобі, соломочко, і пряника, і засраника, і ниток для вишивання моя гапочка посилає. А через два дні. Виявляється, правда, що хвіст тече з мішка, но ну ви те бачили таке, те їй нитки. Тимко у рідної жінки подсупив, Три хаха -ха з притупком. Гапка прибігла було сваритися. Соломка уже й нитки простягає, а на ту бабу теж вроки напали. Не за що не візьму. Ще тобі, соломочко, і зелененьких, і красненьких, як кружа принесу. Чо-то я дурна? каже Гапка, і вже хлипає, і до плечика соломінчиного Сльозами дурощів блюзку мітить. Такі в них у хаті діла, брат, Як не сокиру, то ж меню цвяшків позичає. Мати перед невісткою Рясний мак сіють, Хоча, звісно, Найбільший виграш у нього Павла, його хлопака, Щоночі в Соломійчині Розкішниці поклони б'є, аж хекає. Найбільше ж мріє Павлова, Аби соломка сина йому понесла. Проте він і ночами на вухо шепче, Та про другу свою мрію Навіть перед Паном Богом віконницю зачиняє, Аби Божу десницю не опекла, Вухо не опоганила. Ти кудись же має летіти лісом чи за якогось поліцейського постарунку куля, відлита для найбільшого його дружбана, а тепер і ворога. Так, ворога. Бо його Павлова перемога, його здобуток, як хата з піску. Якщо не, то чого так не є тривожно серце? Не часто, але раптово крадькома, мов злодій, з-за вугла чорна думка визирає. Хай чорна, але то був би рішенець і тривогам кінець. Намагається проганяти ті думки роботою, тут вони з жінкою два чоботи пара.